Jeg er så fucking øm i min arm, at det halve simpelthen kunne være nok. Har du været til svinetræning? Jeg har ikke været til svinetræning, men jeg har flyttet endnu en gang. Endnu en gang? Endnu hvor jamen, Har du ellers ja. flyttet? Jeg der jeg, jeg flyttede for jer, gang, I skulle flytte til Hamburg. Oh. Jeg flyttede også dengang. Så <laughs> måske er på Dresden af. Jeg flyttede også. Jeg flyttede faktisk også rundt på dine ting, hvor du skulle op. Yeah. Ej, jeg flyttet meget. Jeg vil okay. blive autodidakt flyttemand, så, så mange gange har jeg flyttet. Og i weekenden, der skulle flytte for min kæreste, fordi hun skulle flytte i en ny lejlighed. Nå, okay. Ja, og nu er du stadig øm? jeg er øm. En uge Prøv at, Jeg vågnede søst op om natten. Jeg tror, det var fra øh, jamen, i går, hvor jeg vågnede op. så troede, jeg havde fået en, blod, altså, en blodprop i min arm. Fordi det, det spændt søst så meget, men Ej. det var bare en overbelastning. Den gik fra min albue af, og så ud i mine fingerspidser. Mm. Altså, det spændte så meget. Det var vanvittigt. Men du er okay, eller hvad? Udover det? Ja, ja. Altså, jeg ja, er ja, ja, ja, ja, ja, ja, helt okay. Altså, det, er det er seriøst. Altså, det, det er også noget af det værste der findes her på jord, det er flytninger. Altså jeg har heller ikke tal på, hvor mange gange jeg er flyttet selv og har bedt folk om at hjælpe mig med det. Nok i virkeligheden. Men, men der kan også være, mine forældre er kørt hele vejen fra hundested ind til byen. Jeg har samlet mine brødre. Jeg har kaldt gamle gymnasievenner. Jeg har øh, brugt min sidste opsparing på pizzaer og lunkende sodavander. Og så har jeg sådan, ellers øh, bare stået og set til mest af tiden. Altså sådan, jeg er virkelig en dårlig flytter. Jeg er en dårlig flytter selv. Vi er dårlige, altså jeg er slap jo, det ved I alle. Jeg har ingen muskler i armene overhovedet. Så sådan, jeg er altså den, der sådan, øh, tager øh, altså sådan de små ting, så tager jeg lampeskærmen og potteplanten, og så er jeg sådan 10 minutter om at gå op, og så skal jeg også lige have en vand og nogle chips, og så er jeg også 10 minutter om at gå ned, og så imens så har min brødre bare stormet op og ned ad trapperne otte gange. Ikke? Helt ja. svedige og lilla i hoderne, og, og netop også med blodprop i hver arm. Hvad for en, en Er du af på skalaen? Jeg, jeg vil kategorisere mig selv som, som slæbåren. Altså, det er som om, at jeg, som du siger, eller, ligesom din brødre, bliver forvandlet om til sådan en jægersoldat, som ikke kan føle smerte i de næste to-tre to, to, to, timer, hvor jeg, hvor jeg bare går op og ned, op og ned. Og om det simpelthen er en lavelampe, en dobbeltseng, eller om det er en metalrejon, jeg slæber bare. Men jeg tror også, fordi jeg æder mig selv så meget under selve altså, slæbningen, det er fordi, jeg ved, at lige så snart, når så tingene skal sættes op, og det virkelig kræver noget, noget logik, så falder jeg helt igennem. Altså, jeg det har tit sommelfingre. Jeg kan ingenting. Jeg kan slet ikke sætte noget, som helst op. Og i weekenden ikke, øh, hvor jeg skulle flytte fra min kæreste, der, der opdagede min, øh, min svigerfar det ret hurtigt. Altså, han opdagede det ret hurtigt, hvor dårlig jeg egentlig var med mine hænder. Ja. Øhm, og jeg troede, at han i første omgang, ville tænke sådan lidt, at øhm, jeg skal på en eller anden måde finde, øh, finde en grund til, at min datter skal forlade ham her. Fordi at, øh, han kan ikke kende forskel på en skrue eller en hammer. Det er fuldstændig vanvittigt. Men han tog mig nærmest under hans vinger, og så lærte han mig, hvordan man skulle bruge en bordmaskine og sætte billedet op. Og ja, altså det, det var en helt ny verden, jeg, jeg opdagede. Var smukt. Viste han da også, hvordan at man rensede øh, vask og den slags, for eksempel, så du ikke skal ringe til Simon og mig hver gang, der ligger ris i vasken, og, og, og, og den er stoppet? Nej, så, så langt nåede vi ikke i processen. Ej, okay. jeg, jeg, jeg lærte at hænge, hænge et billede op, og så lige noget til badeværelset. Og, ja. Fordi det er godt nok sygt, nu du egentlig lige mig om det, så kan man have tanke om, hvor hjælpeløs et menneske du egentlig er, når du kommer til at, at bo i en lejlighed, faktisk ja, bare at være til inden for, for hjemmets fire væk. Det kan godt være, jeg har aldrig tænkt over, om du kunne finde ud af, at jeg har mig et søm i væggen, men det der med, at du har ringet til mig og Simon på fucking døgnets alle mulige underlige øh, timer klokken bag, øh, for at høre om, øh, hvordan at man for eksempel renser øh, afløbet i en vask. Nej, det var der, hvor du ringede, du spurgte engang, hvordan man du ren Fuldstændig galt. Den er fuldstændig galt. Lejligheden er ved at blive oversvømmet, og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Og vandet vil ikke sige ud, og der vi må ringe til fucking gud og hver mand, som kan komme og hjælpe os inden, at vi alle sammen bliver oversvømmet. Og hvor vi bare var nødt til at sige, sådan, har du en svubber, eller har du altså du, ved, sådan, du skal bare rense afløbet, eller nogle af de der øhm, ledninger, skulle jeg til at sige. Ja, afløb, altså. Du ved hvad jeg mener, ikke? Altså, jeg ved heller ikke, hvad men... man gør, men jeg hørte jo Simon forklare dig der, og der var jeg bare sådan, nej, du er så håbløs, Nej, fordi jeg går så meget panik, det er jo, fordi jeg godt kan selv se, at der er et problem, men jeg kan ikke løse problemet. Altså, jeg står sådan lidt. Jeg, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan bare se vandstanden stige. <laughs> det, det er jo virkelig smukt på en eller anden måde, at, at din kæreste far så øh, tager dig under vingerne og, og, og lærer dig, hvordan at man øh, altså passer, passer på sig selv og, og, og hænger var, billeder op på den det, slags. Ikke? Det var sygt smukt. Og bliver voksen. Også i... <laughs> Jamen, også fordi det blev for... gjort sådan meget pædagogisk. Altså, det var ja. meget pædagogisk. Og, ja. og det var faktisk fint for mig. Hvordan du og... turen hjem, egentlig? Du skulle ud og køre i tog? Jamen, det var... Ja. Det var øh, altså, nu, er, nu er folk begyndt at komme, øh, komme med togene igen, efter at øh, Danmark er små, der at åbne op igen. Så det var lort, fordi at, øh, jeg plejer forhåndelig at jeg kunne sådan vippe mundbindet mundbind ned på min hage. Det kunne jeg ikke her. Og jeg fik ikke børstet tænder. Så, for, så forestiller jeg sådan tre timer med en indlukket ånde, der bare af sådan en gammel container. Ja. Det, var, øh, det var en rigtig lang lortetur. Også fordi, at så der, sidder, der sad faktisk et menneske ved siden af mig. Jeg kommer ind i min kopi, den var propfyldt, og så sidder der et menneske ved siden af mig på den anden side, øh, af du ved gangen der, uden mundbind. Og jeg kan Nå. man mærke, jeg blev sygt irriteret, jeg sidder her... Men du her. ved jo ikke, om det er en risikogruppe person. Nej. Det må det næsten være jo. Og lige præcis også, derfor kommenterede jeg ikke på det, og jeg var sådan lidt, nej, ved hvad, det er hans business... Jeg blev bare sådan lidt, nu, nu, nu sidder jeg her og nærmest får et migræneanfald, fordi at den her osteånden bare borer op i min næsebor. Du følte, altså, det var, det var virkelig... uretfærdigt, fordi at du havde det på, at han ikke havde? Ja. Ja, jamen, det kan jeg da godt forstå. Det er da også irriterende. Også i... ja. Men det kan være, at personen jo har væretrækningsproblemer eller et eller andet, så er der jo ikke noget at gøre ved det. Men en anden gang kan du jo også bare børste tænder, hvis du ved, du skal sidde fire timer i tog alene med din egen ånden. I dag jeg skulle klokken 10.00 over 5.00 om morgenen. Jeg havde, hmm. Det eneste, jeg koncentrerede mig om, det var bare at nå mit tog. Hvis ikke Hælper. jeg havde børstet tænder alle de gange, jeg var stået op, kl. 10.05 om morgenen, så havde jeg ikke haft en eneste pløk i munden på nuværende tidspunkt. <laughs> jeg har lavet morgenradio i næsten tre år og arbejde på Godmorgen Danmark i 8 år, for inden. er du klar over, hvor rådne jeg vil have? <laughs> den undskyldning godtager jeg for den ikke? Det gør jeg bare ikke. Men til gengæld så er det jo nice for de andre mennesker i kupéen af din dårlige ånde, blev holdt inde bag dit mundbind. Altså fordi man sidder skulle tæt i sådan et tog, det gør man. Jeg penslede jo til Odense, øh, hvor jeg studerede, dengang jeg gik på uni. Og, og, og nogle gange, så sad man jo næsten fire mennesker oven på hinanden i de der kuper, bare for at alle kunne være der, fordi alle skulle på arbejde og til uni og alt muligt frem og tilbage. Ikke? Og der kunne man næsten smage hinandens ånd. Altså det var sådan, <laughs> luften var tyk af, af skyr og, og, og, og grøde boller i sådan en kuper. En grund til at spørge var, fordi jeg, jeg skal jo hjem, altså jeg kommer jo hjem til Danmark. I morgen skal jeg med toget. Og jeg er ja. sindssygt nervøs for den der togtur. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så jeg duer med. Hun er lige kommet løbetid. Kommer hun til at bløde på nogle sko? Kommer hun til at bløde på sædet? Øh, gør hun? Bider hun et barn i fingrene, måske? Bider jeg måske selv et barn i fingrene? Hvem ved? Altså, bløder jeg på nogen? Altså, man ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg har bare ikke været ude blandt mennesker. Altså sådan, i en civiliseret verden siden før jul. Bare lige husk på det, ikke? Jeg er jo no. blevet til, til, til en form for... Øhm, stockholm -syndroms menneske føler jeg, der bare har været i den her lejlighed i Hamburg med Simon, udelukkende Simon og, og min to hunde. Og, og nu skal jeg for første gang ud på en længere rejse med tog tilbage til Danmark for at se min elskede og kære. Ja. Og jeg er så nervøs. Altså, bare ja, for togturen. Også, ja, man kan også sige, at det er første gang, du ligesom skal være sammen med, øh, med andre end Simon. Ja, i, i så lang tid, og, og jeg kan mærke, at jeg stresser rigtig, rigtig meget over det. Jeg går herhjemme, jeg har allerede for flere dage siden åbnet kufferten, lagt den ud på gulvet og sådan lagt tøj ned i lidt af gangen. Og, og, og du ved, skrevet en liste med små ting, jeg skal huske. Og, og sidder sådan og tænker over, og hele tiden prøver at planlægge, hvad jeg skal de dage, hvor jeg er hjemme. Og først skal jeg jo også lige i karantæne hos mine forældre. Og, men men det, det, det er bare meget det der med, kan jeg overhovedet finde ud af, som vi også har talt om før, at være mig selv i, imellem andre mennesker længere? Kan min venner overhovedet lide mig mere? Kan min mor kende mig? Øh, ja. Og, og, og, og sådan, kan jeg finde ud af sådan at eller bliver jeg ligesom pivert for kloven fremover, hvor jeg bare altid ødelægger den? Altså, der er mange spørgsmål, som jeg går rundt med, men jeg glæder mig også virkelig meget til at være sammen med jer igen. Altså, fordi selvom jeg jo har været sammen med Simon i de her fire måneder, og det har jo været dejligt, så, ja. så er det bare sådan, kender du ikke det? Man har sådan forskellige venner til forskellige behov, No. Og, og det er jo ikke, fordi ens kæreste er sådan overmennesket, der opfylder alle behovene, og så vennerne ligesom sådan nogen, der har sådan en feature hver. Altså for mig, der er sådan Simon opfylder nogle behov, du opfylder nogle behov, mine veninder opfylder nogle behov, Julian opfylder et behov. Så sådan lige nu er mine behov, som Simon opfylder, bare sådan virkelig frit og jeg overgår slet ikke flere af dem. Men altså sådan lange samtaler og... Og, og sådan emner, som mig simpelthen aldrig taler om, eller sådan jokes, måder at være sjov på sammen, og grine på sammen og sådan noget, det, er sådan, det, det savner jeg virkelig, og jeg kan virkelig mærke det der. Men jeg tror også, det er derfor, at jeg ikke sådan føler mig helt, eller, eller er nervøs for at komme hjem og at være en anden, fordi man jo ikke er blevet bekræftet i, hvem man er igennem sine venner i så lang tid. Eller sådan. Ja. Og, og jeg savner jeg virkelig meget, men jeg håber bare i stedet godt kan lide mig. Selvfølgelig kan vi det. Vi, det vi savner også dig. Jo, jeg ved, nej, det er faktisk, det, jeg kan lide over en telefonforbindelse, jeg ved faktisk, ej, kom, ja, jeg kan sgu, ved, ved du hvad, du er bare bedre på min skærm, jeg ved simpelthen ikke. Men hvad for et slags, altså hvis, hvis, du, hvis du også har det sådan, det ved jeg selvfølgelig ikke, men, men det der med, at, at man sådan, har nogle venner, man gør noget med, og nogle venner, man gør noget andet med, og, og nogle, man gør noget helt fjer med, hvad for et slags ja. ven er jeg for dig? Hvem er du, når du er sammen med mig, for eksempel? Ja, fordi det er meget sjovt. Jeg bruger også øh, mine, mine venner til noget forskelligt. Jeg tror, eller jeg ved, at det, jeg bruger dig til, det, det men Du udfylder faktisk ret mange behov, fordi vi har det jo både sjovt sammen, øh, men vi kan også godt øh, diskutere og tale seriøst. Og jeg ved også godt, at jeg vil altid sådan... Det er faktisk noget, jeg sådan virkelig værdsætter. Det er det her med, at, at lige meget, hvor, hvor meget øh, altså, lortet brænder oven i mit hoved, så kan jeg så sådan hvad skal man sige, aflaste det på en eller anden måde, eller sådan komme ud med det. Altså, du vil gerne lytte. Du er god mm. til at lytte. Øh, og du også, altså, ja. Så Nå, du bliver bare... Altså, jeg bruger faktisk dig til mange ting. Altså, både til sjov, men også til det, det seriøste. Og du er også god til at lytte. Øh, ja. Men jeg har mange forskellige slags venner. Altså, nu er du så bare en af dem, der opfylder øh, mange behov. Men jeg har også nogen, jeg kun har det sjovt med. Øh, jeg har også... Altså man no. har i hvert fald sådan de der, som for eksempel os, nogle gå-i-byen-venner, for jeg. Ja, lige Som man altså, aldrig her... vil invitere ind i sit hjem for at sidde Nej. uden at drikke alkohol i hvert fald. Jamen præcis. Altså de her venner, man, man kan have det sjovt sammen med, når der er andre, men det er ikke en person, jeg vil være selv sammen med. Mm -hmm. altså, øh, altså jeg kan sagtens hygge mig med personen, når at der sidder fem andre i lokalet eller en anden, men det er ikke en person, jeg sådan, vil være selv sammen med, invitere hjem og se en film sammen med og, hygge og, altså, og kunne slappe af med. Det er de få af mine venner, jeg, jeg sagtens kan invitere hjem til mig selv, og bare se en film med, og hygge mig med det, og mm. ikke sådan føle hele tiden, at jeg skal holde en samtale i gang, eller sådan en stress over, hvad skal vi tale om, hvad skal vi tale om, hvad skal vi tale om. Hvad skal der egentlig til for, at, at et venskab er et venskab, hvor du har det på den måde? Altså, hvor du ikke har det på den måde, det er nok nærmere. Øh, at jeg føler, hvis personen giver mig lige så meget, som jeg giver øh, af mig selv, altså, der, der er noget gensidigt så kan jeg slappe af i relationen. Mm -hmm. Hvis at, ved, jeg, jeg, gider jeg du at selv... være i relationer med mennesker, som ikke giver dig lige så meget, som du giver dem? Nå, når man for eksempel de her med, med altså mennesker, jeg bare kan have det sjovt sammen med. Mm, der forventer du ikke rigtig noget af dem. Der forventer jeg ikke, at, øh, at vi skal have en dyb samtale om, hvordan personen har det, eller øh, altså noget dybt. Mm. Noget, som personen går ind med, når han har noget på hjerte. Men, men personer, hvor jeg deler meget af mig selv, forventer jeg også, at det ligesom kommer lidt igen. Jeg gider mm. ikke sidde og åbne mig fuldstændig op for en person, og personen bare sidder og svarer lidt, lidt koldt, og ikke giver mig noget igen. Altså, så kan jeg ikke slappe af, fordi så føler jeg nærmest, at jeg ser, meget, øhm, ser nærmest lidt sårbar, lidt dum ud på en eller anden måde, hvis jeg sidder her og fortæller til personen, at jeg vil ked af det, og jeg har det svært med det og det og det, men jeg ikke får rigtig noget igen. Ja, så altså føler du, du overdeler. Så altså... overdeler jeg, og jeg nærmest bliver sådan, når så personen er taget hjem, så, så får sådan Så skammer du, krop. så, skammer, ja, na, ja, så du skammer anstætter. Ja, ja. ja na, virkelig, så, så bliver det nærmest noget skam, og det gider jeg ikke. Altså, så, mm -hmm. altså, og, og, og det går 100% også ud i, at når jeg så er sammen med personen, så, så kommer jeg så sidder og overtænke alle de ting, jeg, jeg så fortæller til pe personen. Mm -hmm. Så vil jeg hellere bare have, at den relation forbliver med at øh, have det sjovt med hinanden, og ikke mere end det. Mm -hmm. Hvad føler du, at det er sådan de vigtigste faktorer i et godt venskab? Hvis du skulle sådan sige tre ting, som du går meget op i øh, ved dine venner, at de sådan har karaktertræk? Øh, jamen, altså... Det, meget, det kan jo godt være men... tre helt forskellige ting. Man, kan, man behøver jo ikke have alle tre ting. Nej. Sådan. Det kan godt være, at jeg kun har et af dem. Altså, jeg, jeg går meget... <laughs> jamen, jeg går meget op i, at, hvad hedder det nu? Altså, ærlighed. Og det er, ikke, altså, det, det er meget det her med, at personen virkelig siger til mig hvis der er noget der går, øh, der går hende eller ham på altså mm. fortæller mig hvis der er et reelt problem og ikke bare ja. sådan lad det gå hen og også altså virkelig det her med ærlighed også fordi at jeg har sygt svært med sådan at stole på folk hvis at de siger noget godt eller uh, altså så er jeg bare sådan at ja, jamen, du er min ven det skal du faktisk sige mm. altså det er de få af mine venner hvor jeg virkelig tror på når de kommer hen til mig og siger det er fandme godt arbejde ja fordi du føler, at de ellers bare vil sige det for at være flinke, og så er det der. Ja, præcis. Så den her oprigtighed, og ærlighed, den gør også, altså meget op i. Også selvom man kan skabe uenighed og gøre ondt nogle gange, så er det også den, der sådan, gør det holdbart i længden. Jamen, og også altså, at man kan have det sjovt sammen, det sætter også. Altså, det er noget, jeg også går op i, et venskab. Ja. Jamen, og så bare åbenhed. Altså, det er virkelig åbenhed, sårbarhed. Et venskab skal også være lidt sårbar. Altså, det, det er godt, synes jeg.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 Dig. Hvad med dig? Hvad Jeg tror, at ærlighed, ligesom du selv siger, er det vigtigste, men det er også det der med, at, at, at, at man ligesom kan forventningsafstemme. At, at, at man godt må stille krav til hinanden, og at man godt må øh, altså, øh, blive, blive irriteret, eller, eller sige, hvis man gør hinanden kede af det, eller går hinandens grænser, eller, eller den slags netop kan være ærlige, men også kan forvente noget af hinanden, og også, at der bliver forventet noget til mig, og at, og at jeg kan regne med, at folk siger til mig, hvis at jeg ikke lever op til de forventninger, så jeg bare ligesom sådan ved, hvordan jeg befinder mig i en relation hele tiden, og, og at, at jeg ved, at jeg kan slappe af, og at der bliver sagt til mig, hvis at jeg er en sløj veninde, som ikke kan finde ud af at arbejde på relationen, eller som øh, gentagende gange har, har gjort noget, som gør en ked af det. Og så tror jeg også, at, at som vi to også har snakket om før, det der med, øh, at, at det er vigtigt for mig, at, at folk hviler i dem selv, for at jeg kan i hvert fald blive sådan rigtig tæt med dem. Det er ikke sådan, at folk skal hvile i sig selv, og så må de aldrig være usikre, eller øh, aldrig nogensinde være trætte af sig selv, eller et eller andet. Men bare det der med, at, øh, en form for selvsikkerhed, sådan at, at, øh, at at, at, at folk kan sådan være dem selv, have nogle meninger, have nogle holdninger, og, og, og så gør jeg også meget op i, at folk har et åbent sind i forhold til at vil omstille sig, og vil øh, forstå nye synspunkter, man kan samtale samtaler, om, og, og være uenig men måske mødes, og forstå hinanden bedre, og, og sådan noget. Det synes jeg også er altså sådan noget, som, som jeg elsker i, i samtaler og, og dialoger med, med mine venner i hvert fald. Men også, når man... Øhm, altså, fordi hvis man er meget usikker, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, hvis jeg er steder i mit liv, hvor at jeg ikke er glad for, hvordan jeg har det. Og det kan jo altid gå op og ned med, med, med, med hvor meget man ligesom hviler i sig selv, synes jeg. Og hvis jeg er steder i mit liv, hvor jeg er rigtig meget ude af balance, så, og det her, vi har snakket om før, så, så bliver jeg sådan usikker. Og så får jeg også svært ved at onde mine venners succes, for eksempel. Ja. Og så bliver jeg en fucking dårlig ven. Og det kan jeg jo også mærke, altså, det sker hos andre mennesker, og jeg kan også nogle gange mærke, øh, det er heldigvis noget tid siden, det er sket, men hvis der er nogle af mine venner, der har svært ved at støtte mig, eller være der for mig, eller rumme, øh, hvis det går godt, eller min succes, og så bliver jeg jo vildt ked af det, fordi der kan være nok så mange mennesker, der skriver søde ting på Instagram, men hvis de mennesker, man selv elsker, og holder af, ikke kan støtte en eller rose en, så kan det hele jo være fucking lige meget, ikke? Mm. Øhm, Og der tror jeg bare, at det er vildt vigtigt for mig, at man er i relationer med mennesker, som kan finde ud af at lægge svisken på disken og sige, hey Ida, jeg kan godt se, at det går sindssygt godt for dig, og du må undskylde det, men, men jeg kan bare ikke rumme og være øh, støttende eller opbakende lige nu, fordi jeg får ondt i røven, fordi det går helvedes til i mit eget liv. Ja. Altså du ved, sådan noget vil jeg altid sådan kunne være sådan, ved du hvad? Der er ikke en følelse i den her verden, som jeg kan genkende mere fra mig selv. Så vil du hvad? det er bare i orden. Det gør mig lidt ked af det, men at du kan sige det der til mig, at du føler, at vi er gode nok venner til, at du kan være så ærlig, det sætter jeg enormt stor pris på, og, og, og det er næsten vigtigere. Forstår du, hvad jeg mener? 100 procent. Altså det Nå, tror jeg 100%. næsten... Kender du ikke også den der følelse? Jo, helt vildt. Også fordi det er noget af det, jeg nærmest skammer mig mest over. Fordi at jeg har... Altså det, det er virkelig noget, som jeg har kunnet... Altså, det sker ikke tit, men jeg har kunnet mærke før førhen i tiden, at jeg ikke rigtig kunne blive glad på, på min venners vejen, når de ligesom får succes, eller det går godt for dem. Mm. Øhm, altså, jeg har, altså, jeg har godt kunne sige tillykke øh, og godt gået, men, men det har været med sådan en bitterhed inde i min mave, og blevet nærmest irriteret på personen. Øhm, og det bunder jo overhovedet ikke i, at jeg ikke er, altså er ægte glad på deres vejen. Det bunder jo i, at det er mig selv, mm jeg er tilfreds med, som så går ud over mine venner. Og det er jo også det der med, at så er det skulle bedre bare at ligesom at sige, at det er skulle noget med mig selv, og det ligesom gør, at jeg ikke kan være glad på din vej, fordi jeg er glad på din vej, jeg kan sgu bare ikke vise det lige nu. Jeg, er også, jeg, jeg kan også faktisk fa huske, der var på et tidspunkt, hvor, at, hvor en af mine venner var i et forhold, imens jeg var single, øh, så kunne jeg næsten have, altså sådan, jeg kunne tage mig selv i at have optur over, når når det gik dårligt for dem. Mm. Så, nærmest, så nærmest jublede jeg sådan, det var det fedt, mand. <laughs> altså, det er jo helt så er så snart tilbage, mand. Så er ja, snart er bro sgu tilbage, mand. Så ja. bro tilbage. Nej, men det er så fucked det ikke, for jeg vidste jo også, det ville gøre ham sygt ked af det. Mm. Så, så det er det jo helt, altså... Der kunne jeg godt tage mig sådan lidt så nu tager du dig. Nej, men os, jeg, det der altså, jeg kender jeg også så godt, det har jeg gjort så mange gange i mit liv. Også fordi, der var yngre, så er det, der, der var hadet, jeg og mine veninder de lige pludselig kom i faste forhold, fordi... Så, så, blev, så ændrede vores relation så jo. Altså, mm. så, så blev den jo bare automatisk anderledes, fordi det, det bedste i verden er jo øh, at være nogens første prioritet på en eller anden måde. Men, men når ens bedste venner, pludselig kommer i et forhold, eller bedste venner kommer i et forhold, så er man jo ikke automatisk første prioriteten længere. Så vil der jo altid være en, der enten tager pladsen, eller i hvert fald en, man skal dele den med. Ja. Og det har jeg altid haft sindssygt svært ved, fordi jeg har haft sådan virkelig en ejerskabsfornemmelse over de mennesker, som jeg elsker, og været sådan, jeg skal ikke dele dig med en eller anden af en pige eller dreng, der lige pludselig kommer ind for højre, som du er smagsforelsket i, eller sådan, og nu kan du ikke komme med mig ud og have det grineren og drikke stiv, og vi kan ikke sove sammen hele weekenden længere, og jeg er bange for at miste dig, og du ved sådan, det hele handler jo om igen om det der med sådan, hvad skal der blive af vores relation, hvorfor er ikke ja. din første prioritet, og, og meget af det handler jo om ens selv, og hvor meget man gerne vil være i fokus og bekræftes, og, og, og hvor meget man også er bange for at miste den her person, som man, som man elsker, ikke? men no. det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, så der har jeg da også siddet og mig i min små pølsefinger nogle gange, når mine veninder så er kommet for at sove, fordi de er blevet og været sådan, det går så dårligt, og jeg ved ikke, om vi skal slå op. Altså, der har jeg virkelig skulle bide mig i tungen, for jeg kan sige, bare slå op jeg synes, du skal slutte. Jeg støtter dig hele vejen. Jeg støtter dig hele vejen, og der er ikke det flov i den her by, som vi ikke skal ud og ramme bagefter. Jeg skal nok og vi skal nok komme på ret køl sammen. Det har jeg heldigvis ikke gjort, jeg vil sige. Så, så, så, så syg har jeg ikke været nu. Men jeg har overvejet det flere gange være sådan, nu skal du tilbage til, til at være uh, kun min igen. Jeg skal ikke dele dig med nogen. Altså, det er, det er jo forfærdeligt. Og, og det samme også med det der med, når det går godt. Men det er jo også det, vi har talt om før, at at det er bare så svært ikke fucking at sammenligne sig med gud og hver mand, og så særligt ens egne venner, det er jo dem, man spejler sig allermest i. Så, så hvis det går godt for alle ens venner, og man føler, man bare er den eneste, der sidder og piller navl et eller andet sted, og, og ikke har, har, har gang i noget, eller det går godt, så, så er det jo klart, så har man jo svært ved at skulle have overskud til at være glad for andre menneskers vegne. Men det er bare der, jeg føler, det allervigtigste er at åbne op omkring det. Også fordi det er sådan nogle ting, jeg bliver ked af, hvis mine venner ikke føler, de kan sige til mig. Ja. Altså så føler jeg sådan, okay, hvad er vores venskab så værd, hvis ikke du har, har, har sådan lyst til at gå ind i den her dialog og tage denne her problemstilling, som lige nu er opstået imellem os, fordi den kan jo være ødelæggende for vores relation. Jamen 100%, og så kommer den her åbenhed, som jeg også altså, nævnte mm. før det her med, at altså, det er åbenheden, der gør ligesom et venskab for mit vedkommende i hvert fald holdbart i længden. Fordi at jeg føler ikke? Det er jo ja, virkelig sår et sårbart jo, sted at sætte og... sig sådan... Jeg føler mig som en piece of shit. Jeg synes, det går så godt for dig. Jeg er ondt i røven over det, og derfor så har jeg ikke lyst til at støtte dig eller sige tillykke. Mm. Altså, det er jo virkelig skamfuldt, ikke? Og så skulle du sidde og indrømme. Oh, har du prøvet at slå op ja. med en ven egentlig, hvis du føler, at de sådan... Altså netop ikke har levet op til nogle af de her standarder. Har du så været sådan, nu at jeg sgu ikke at, at glo på dig mere? Altså, der er jo selvfølgelig nogle... Øh nogle venskaber, jeg ikke har sådan holdt lige så godt ved, når jeg er blevet ældre. Men, men jeg har ikke decideret sagt til en, til en ven, jeg ikke gider være ven med der mere. Men jeg har faktisk prøvet øh, sådan halvt at blive slået op med. Altså, der er en, der ikke rigtig gad at være venner med mig mere. Øhm, og det var fordi, at øh, det var tilbage dengang jeg gik på gymnasiet. Der, øh, der var min ven forelsket i en pige. Øh, hun må så ikke forelsket i ham. Og de har set den et, et par gange, at de har kysset lidt. Og for at det ikke skal være løgn, så fungerede jeg faktisk som en slags wingman i den her relation mellem de to mennesker, fordi at jeg var venner med dem begge. Mm. Øhm, så jeg er en mellemmand. Og det ender så med, at på en bytur, der kysser jeg så med hende pigen her, øh, hvor jeg så fortæller det til min ven om, øh, om aftenen, fordi han skulle sove hjemme ved mig. at ja, der var god stemning i den der. <laughs> der var virkelig presset stemning. Men altså, jeg sagde undskyld mange gange, og sagde selvfølgelig, at det ikke skete igen. Klip til to år efter to uger efter, der var jeg så sammen med hende her pigen, øh, hjemme hos hende, og øh, vi ser filmer, kysser og har det rigtig, rigtig hyggeligt. Du er da også det lidt en ikke ven. Jamen, ej, jeg er da en kæmpe e. fucking skiderik, En dårlig ven. Jamen, 100 procent dårlig ven. Ja. Øhm, og det er altså også med, at han... Øh, ja, og han finder sig selv ud af det, for jeg siger det ikke til ham. Nej, endnu vær Jeg tænkte, hvad det bare... Jamen, jamen. jamen, alt... Alle ting gør jeg bare forkert her. Og det en var, en var rigtig dårligt... Dårlig stemning, og vi talte ikke sammen i 2-3 måneder. Øhm, men altså, i dag da vi venner. Øhm... nej, ej. Nors, så du er blevet slået op med i 3 måneder, og så er du blevet tilgivet og taget til nådighed. Ja, ja. Er jeg er tilgivet. Jeg blev tilgivet, og det, var, det er jo det, også en af de aller, allerstørste parametre i et venskab. Tilgivelsen. Altså kan er, man ikke, <laughs> og, og kompromis, eller også. Men, altså, kan man tilgive, når man fucker hinanden op på den der måde? Det kan man ja. længe godt. Det er jo smukt, jo. Ja. Det er smukt. Har du forhåbentlig ikke gjort noget lignende igen efterfølgende. Det har jeg ikke. Nej, før jeg spidt ældre. Og så, det gør man Helt ikke sådan 23 år du? Så gør man ikke den slags griseri mere. <laughs> 30, 30 år på banen du. Men du uh, har du da prøvet? Altså har du slået altså, med nogen? Jeg har tænkt over nu lige mens du sagde det om der var nogen der har slået op med mig, og jeg tror godt der kunne være det, men måske har jeg bare ikke opdaget det. Altså der er ikke nogen der sådan har siddet til mit åbne ansigt og sagt, ja, jeg er træt af dit pæs, jeg gider ikke at være din ven mere. Men nej. jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen der med vilje har lavet det glide lidt ud i sandet, hvor de har lavet den der, når jeg har spurgt, om vi skulle ses så er de ikke rigtig lige kunne den dag, og heller ikke dagen efter eller den næste. Øh, og de har heller ikke foreslået en ny dato, hvor de kunne. Og du ved, så med nogle små hints og den slags, på en pæn måde sagt, jeg har ikke lyst til at glo på dig mere nu. Ja. Øhm, det tror jeg helt sikkert, at jeg har været ude for. Øh, og det har jeg også selv gjort. Jeg har nogle gange kunnet mærke det der, hvor at, at, at, at, at jeg ikke har kunnet magte eller rumme et venskab længere, hvor man når til den der med, sådan, hvad får jeg ud af det her? Øh, og, og som du også selv var inde på, øh, synes jeg, at jeg giver for meget, uden at få noget tilbage. Eller er den her person altså bare pisse sur? Eller, altså sådan, udvikler vi os overhovedet sammen? Udvikler jeg mig i det? Øh, du ved sådan, og ikke fordi der altid skal være en lige balance. Jeg synes 100 procent, der godt kan være lange perioder, hvor man er mere på og, øh, og, og løfter den anden op. Og, og, og så kan det være omvendt og sådan noget. Det er ikke fordi, at hver gang skal være sådan fuldstændig præcist. Men, men hvis der går lange perioder, hvor det bliver for tungt, så er det jo enormt svært og uligevægtigt. Og, og der har jeg nogle gange set mig nødt til at trække mig fra relationer. Jeg har kun én gang prøvet at slå decideret op. Altså, hvor jeg har sagt til en person i det åbne ansigt, jeg skal simpelthen bede dig om ikke at kontakte mig længere. Jeg gider ikke at være din veninde mere. Jeg synes, at du... Øh, er, altså er for meget og bringer for meget drama og for meget, øh, altså, alt muligt dårligt ind i mit liv, og det begyndte også ja. at gå ud over relationer til andre mennesker og sådan noget, så der var jeg nødt til at stoppe det. Og det var også svært, fordi det netop var en person, som jeg egentlig holdt vildt meget af og havde det rigtig sjovt med. Men, men der var bare nogle ting, der gjorde, at, at, at det, det, det, jeg kunne slet ikke kunne føle mig tryg i relationen, fordi der var så meget spin, altså, og, og, og der blev sagt alle mulige ting, som aldrig... Altså, du ved, sådan, der blev bare løjet rigtig, rigtig mm. meget, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det kunne jeg ikke være i. Altså, så, så der slog jeg faktisk ægte op. op og vi har aldrig talt sammen siden. Det er mange år siden. Mange år man. siden. Men, men, men nogle gange er man bare nødt til at koble noget af, som, som bringer det godt, hvad det bringer noget godt, men hvis det stadig bringer mere dårligt end godt end i ens liv, og også begynder at påvirke ens andre venskaber, så er man jo nødt til at, at, at, at holde det ude af ens liv på en eller anden måde. Ikke? Og der kan Uansomt. jeg også huske, at noget af det, hun skrev til mig, da jeg havde ringet op og sagt det b efter en besked var hun også følte, at jeg altid stillede for høje krav. Og der havde jeg det sådan lidt, at jeg er den eneste tilbage i vores vennegruppe, der stadig stiller krav til dig. Og for mig er det noget, som du burde sætte pris på, fordi jeg har stadig forventninger og, og, og håber på, at du kan efterleve dem. Men det har hun så heller ikke kun. Grunden til, at der ikke er nogen andre, der stiller krav til dig, er jo fordi, at du for længst har vist dem, at du ikke kan finde ud af at opfylde noget alligevel. Eller sådan, mm. ikke? Hvor jeg bare var sådan, at, at da hun skrev det, der blev jeg bare bekræftet endnu en gang i sådan Ja, men vi skal ikke være venner, fordi hvis du føler, at jeg ikke engang må forvente noget af dig i vores venskab, at du møder op, når vi har en aftale, at du ikke går og lyver om mig til andre, eller du ved, altså sådan, så, så, så skal vi jo ikke være venner længere. Men altså, alligevel alt kærlighed til den person. Altså, jeg kunne virkelig godt lide en, men vi var ja. bare ikke et, et godt match. Ej, også fordi det er jo ikke altid så negativt, der bliver stillet krav. Altså, nej, viser nej, det sgu, er jo det, jeg mener. Altså sådan, altså... Det, det føler jeg netop bare gør, at din relation er... Altså sådan, det er jo det der med, at man skal jo forvente noget af hinanden, og man skal jo sådan mm. udvikle sig sammen, og der skal jo ligge energi og arbejde. Altså de krav, her, som der blev refereret til, var jo bare, at jeg blev irriteret, hvis hun kom to timer for sent til en aftale, eller aflyst på dagen, eller du ved, altså sådan nogle ting. Eller jeg lige vi skulle høre ude i byen, og at jeg skulle have gået og sagt ting, jeg aldrig har sagt, og sådan noget, ikke? Ja, det jo, jo. Men altså, uanset hvad, så er det dejligt jo også, at man man sætter nogen af øh, et, et sted, altså, og, og samler nogle nye op, ikke? Altså, med, med venskaber jo. igennem hele livet. Jeg kan huske, at jeg engang var til en Drake-koncert i Forum med en af mine gamle veninder, jeg ikke rigtig snakker med længere, som hedder Sisse, og hun øh, sagde til mig, at hendes mor havde sagt til hende, at livet er som en rutsjebane. Du ved, det går op og ned, og så øh, på nogle punkter i livet, så sætter man nogle mennesker af, og så på andre punkter i livet, så kommer der nogle nye ind i den der rutsjebanevogn. jeg ikke, altså sådan, det har bare altid været sådan, så dejligt visuelt forklaret for mig og, og tænkt på. Og, og så sagde hun, at man kører jo rundt, så nogle gange kommer du jo tilbage til de stop, hvor du har sat nogle mennesker af, og så kan du samle dem op igen, og så kan du... Altså, og det er jo det, der sådan, jo ældre man bliver, føler jeg, man opdager, at, at jeg har jo for eksempel masser af mennesker i mit liv, som jeg har gået folkeskole og gymnasiet, og været gode venner med, også nogle år efter gymnasiet og sådan noget, som jeg jo ikke har talt med sådan rigtigt eller set kontinuerligt i mange år, men som egentlig stadigvæk kan jeg mærke, særligt den dag i dag, Øh, betyder lige så meget for mig, som du gør, eller Amalie og Sara og Sissel og Trude gør, eller du ved, altså sådan nogle af de mennesker, som jeg bruger allermest tid med. Fordi ja. de jo har fyldt lige så meget i mit liv øh, i, i 10 år, som de mennesker, jeg ses med nu, har gjort de sidste 10 år. Eller sådan, og så kan det godt være, at det er længere tid siden, men det er jo ikke år, der er mindre værdifulde, eller minder, der er mindre værdifulde, end dem, jeg skaber med de nye mennesker. Så mm -hmm. det er sådan sjovt at tænke på, hvor mange, der går rundt ude i verden, eller ude i Danmark i hvert fald, som jeg sådan elsker helt vildt højt, men bare aldrig nogensinde snakker med, og som jeg sådan ønsker alt det bedste for, og som jeg stadigvæk den dag i dag, hvis de ringede til mig og græd, vil være sådan sindssygt påvirket af, være sådan, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, eller hvad skal vi, hvordan, kom bare, min sofa er åben, eller hvad, ja. hvad, du hed, hvad det hedder, jo. Det synes jeg bare sådan er vildt smukt, og, og der bruger jeg enormt meget tid på at arbejde med at sige til mig selv det med, at bare fordi man ikke snakker med nogen i en periode, så betyder det ikke, at man har mistet dem for altid. Altså sådan... Nej, lige præcis. Og det var noget, jeg mindede mig selv sygt meget om, øh, da jeg skulle flytte fra, flytte fra Vardag og så til København her for to år siden. Fordi jeg kom fra et sted, hvor vi var 5-6 drenge. Altså, vi var sammen hver evig eneste dag. Og øh, nu var jeg så den første, som, øh, som så skulle flytte hjem øh, og fra dem alle sammen og starte lidt et nyt liv. Og jeg kan bare huske, at jeg var sygt bange for, at jeg ligesom bare ville blive glemt. Mm. Og at øh, og de ikke havde sådan et behov, altså behovet for, at jeg skulle være der. Vil, øh, vil ikke være der mere, og at så venskabet bare vil ligesom gå i graven. Øhm, og jeg husker huske faktisk, at det startede ud med, at da jeg flyttede til København, der var jeg sygt ensom og hård, fordi at jeg følte ikke, at jeg ville kunne få øh, nye venner, mm -hmm. øh, fordi jeg, jeg lige var taget fra, min, fra alle mine venner, og det var sådan helt håbløst at prøve at starte nye relationer, nærmest sådan helt uoverskueligt. Øhm, men altså, jeg, altså jeg, er jo, jeg, er jo stadigvæk, jeg taler stadigvæk med dem, Øh, meget i dag også, og, og også det med, at du skal huske på, at, at, altså, at selvom at man ikke taler med dem, ligesom også, som man gjorde engang, så er det jo ikke, fordi de er væk. Nej, altså, man nej. man har stadigvæk i sit liv, altså mm. det er jo, øh, ja, og så møder man jo bare nye venner. Og også der, hvor du naturligt. er i dit liv, er jo også et sted, hvor der, altså sådan, der er jo sådan forskellige steder, hvor der sker meget, altså sådan med forandringer og sådan noget. For eksempel, når man flytter hjemmefra, det kan jeg også huske, jeg synes selv, var noget af det mest fucking ensomme, ja. Og, og, og det er bare helt vildt hårdt at skulle starte en ny sådan, øh, base af venner op på en eller anden måde. Men, men, det er sygt men, men, Og det kræver energi, og det gør også, at man måske er lidt mindre sammen med sine gamle venner eller et eller andet. Men det er bare det, der er så smukt, synes jeg, at, at det ikke er ens betydende med at man, man gl nødvendigvis glemmer folk eller ikke har brug for dem længere eller et eller andet. Men nogle gange så er man bare på det sted i rutsjebanen. Det er jo det, jeg altid ser ind i mit hoved. Men det er jo en, ja. en, en, en snak, vi kunne sidde og, og drikke otte flasker rødvin til det her, og, og snakke om i kommer en hel nat, føler jeg. <laughs> men men vi, skal, vi skal videre, fordi altså, jeg skal ud og lufte som jeg altid skal på det her tidspunkt, når vi snakker. Men ja. jeg kommer hjem, og det glæder jeg mig fucking meget til. Når jeg har været i karantæner med mine forældre kommer ind til København, så skal vi hygge, og, og det bliver fucking fedt. Og noget, er, som vi mange også mange. skal, det bliver jo, at vi skal prøve at optage et afsnit af Freundschafts, sammen i et studie, og jeg tænkte på, om vi ikke skal prøve at gøre sådan lidt ekstra ud af det, og så invitere uh, Julian med os. Jo, jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. My, my Lads, BFF uh... and your sister. Ja, yeah, lad os gøre det lidt mere exclusive, og så lave så et deluxe uh, ja, Jeg afsnit. føler, at det kunne blive sådan et deluxe afsnit, og så føler jeg, at vi måske skulle prøve at lave sådan et uh, paneldebat-agtigt, hvor at vi... Uh, måske prøve at samle emner eller, øhm, eller dilemmaer ind. Så, ja. så, så hvis vi nu henvender os for første gang nogensinde til fluen på væggen, der er med i vores telefonsamtale her. Men hvis at, at du godt kunne tænke dig, Øh, så dejlige mennesker, der lytter med, at øh, Julian, Lasse og jeg taler om noget helt særligt, eller øh, for den sags skyld, hjælper dig med at løse et øh, problem, eller et lille dilemma, eller noget, så bare slide i vores DM, Lasse, eller min storm i Ida Sofia hedder vi inde på Instagram, og, øh, og, og så kan det være, at vi tager det med. Det kan bare sige, at Julian han er i hvert fald rigtig god til at øh, løse dilemmaer. Han føler sig nærmest som Dr. Phil nogle gange. Nej, I føler han føler ikke. Han, føle han. ikke. Han, er. han er. Han er. Han er Oprah, faktisk. Ja. Han, er. han er Oprah. Ja, ja. Det, bliver, det bliver kæmpe. Så lad os, lad os gøre det. Så vil jeg gå ud og få noget mad. Godt, Lassie. Vi snakkes ved. Okay. Det gør vi. Hey. Vi ses. Vi ses. Ja. for er rigtigt, ja. du. Det bliver fændu. Vi ses.